Radio Energy. Podcast-arkisto osoitteessa www.energy.fi. Energy. Hit music only. No täällä on Rita Korhonen täältä kirkkokadulta. Hei. Tervetuloa. Kuule Lennu, mulla olisi sellainen pieni vaiva nyt. No? Eli mä oon ostanut sulta tällaisen tietokoneen marraskuussa. Joo. Joo, ja pieni ongelma on. että Mä lähden... Ihan näistä perusasioista nyt liikkeelle, että mulla on hirveän lämmin asunto, tiedätkö. Joo. Siis todella kuuma. Aika usein täällä on niin lämmin, että mä oon ihan, ihan alasti tai sitten vaan niinku pikkupöksyissä. Joo. Ja sitten tää kone on päässyt jollakin tavalla kuumenemaan, että mä huomasin vaan tuossa just ennen joulua, että hirveän kuuma se oli. Ja mä yritin sit sitä viilentää. Joo. Niin tiedätkö, mä laitoin tähän jäätä, niin kuin vähän vaan, mä ajattelin, että jos se hetken niin kuin siinä viilentässä, laitoin siihen ympärille, koska kyllähän se hohkaa, niin se ei auttanut sit, niin sit mä vähän kasasin siihen päälle. Ja tiedätkö, sit mä menin päiväunelle ihan niin hetkeksi vaan kauneusunelle ja mä olinkin nukahtanut. Ja kuule, mä heräsin, niin ne oli sulanut kaikki. Joo, tota, pieni vesivahinko siis. Niin, nyt täällä on vettä täällä koneessa. Joo, se tuota, aiheuttaa pieniä ongelmia. Tuota, mä... Ootko, ootko kokeillut käynyt sen jälkeen? Tiedätkö, on, mutta ei lähe, Ei millään. Ihan mykkä. Joo, tuota noin. Pystykö tuomaan konetta tänne päin, niin katsotaan, että mikä siinä. Tiedätkö, kun mulla on just tämä tehohoito päässä. Mä en millään pääse. Ja mä en voi niinku vetää oikein vaatteita kannut päälle, koska niinku kaikki menee ihan sotkuun. Kun mä vähän ajattelin, että jos sä voisit tulla tänne. Tuota, se on vähän hankala, kun tuota, mä en kaikkia työkaluja saa mukaan roudattua. No kun mä olisin just halunnut, että sä olisit tullut tänne ja ottanut sun meisteliä pakin mukaan. Koska Joo. täällä on niin paljon vettä sisällä nyt. Jees. Milloin sä pääsisit? Totta, vähän, vähän hankala. Mä asun täällä ihan keskustassa, ihan hollilla. Jeps. Totta, mä itse en pääse millään... Tulemaan, mutta tuota, mä tosta Lennu, pojilta. muistat sä mua? Hei, mä oon se, joka kävi silloin marraskuussa ja sä ihan selvästi vinkkasit mulle vähän. Jos sä vaan muistasit, kuka mä oon, niin kyllä sä nyt heti tulisit tänne. No tota, mä vähän epäilen, että en. Mistä nyt kiikastaa? Ihan käytännön syistä. Lennu, mä muistan sut. Mä oon ihan varma. Mä olin se, mulla on tosi pitkä vaalea paksutukka ja sä otit mua sillä tavalla jotenkin kädestä kiinni, kun tehtiin kaupat. Joo, en, en voi muistaa tämmöistä. Tuu käymään niin mä muistutan sun muistias Jaha, en en, tajua, en tajua päästä tulemaan tällä erää Tykkäät sä Lennu vaaleanpunaisesta. No en liemen. Entä Ui. mustasta? No musta on paljon parempi Musta on myös mulle lempiväri Joo Ja mulla no. on just tosi pientä mustaa päällä No niin. Mut kyllähän me halutaan varmaan yhdessä katsoa mikä tota konetta vaivaa No, konetta, konetta kyllä voidaan katsoa, mutta ei eipä juuri muuta. Maisin niin halunnut lennu, jos sä kuitenkin päätät tulla, niin voisit saattaa tuon Janin mukaan. Jani, totta. Voisit Jani tulla myös lennon mukana tänne? Toki, tota... <tos> Mikä on tämä juttu? Haluaisit Jani kertoa. <tos> Tiedätkö, missä sä Vaikka sä on radiossa. <tos> Onneksi olkoon. Kiitän. <tos> Loistavaa. Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrj.fi.